Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal al zalimin. Ashhadu an la ilaha illa wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhaladzina amanuttaqullah Haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Waqala subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhalnas Ittaqu rabbakumul ladhi khalakakum min nafsi wahidah Wa khalakaminha zawjaha Wa batha minhuma rijalam kathira wa nisa'ah Wa attaqullah Aladhi tasa'aluna bihi Inna allaha kana alaykum raqibah Waqala Ya ayuhaladzina amanutaq Allah Waqulu qawlan sadidah Yuslih lakum a'amalakum Wa yaghfir lakum dunubakum Wa man yuti'in laha wa rasulahu Faqad faaza fawzan azimah Allahumma arhamna bilquran Waqala nabi sallallahu alayhi wa sallam Innamal al-a'mal bin niat Wa innama li kulli mri'in manawa Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa Rasulih Fahijratuhu ila Allahi wa Rasulih Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha Awimaraatin yang kihuha Fahijratuhu ila mahajar ilaih wa ba'du Ma'ashiral muslimin wal muslimat mu'tathifin wal mu'tathifat wal mu'tathifat sha'imin was sa'iman arsyadani wa iyyakumullah kajian kita bedah kitab tentang akhir zaman pada duha yang ke-26 ini adalah penutup yaitu tentang terbitnya matahari dari sebelah barat Terus kita lanjutkan dengan kajian munculnya atau keluarnya binatang raksasa dari dalam perut bumi. Dan yang ketiga tanda besar kiamat yang ketujuh yaitu bertiupnya angin lembut yang sejuk serta berbau wangi dari negeri timur atau dari yaman yang mewafatkan seluruh umat nabi satu bumi ini secara serentak. Sampai di situ pembahasan kita adapun tentang penenggelaman bumi Sebelah timur, sebelah barat Dan keluarnya api Dari dalam perut bumi Yaman Adalah pembahasan yang paling hanya 5 menit selesai Taib, kaum muslimin yang kami muliakan Mari kita mulai membahas Tentang tanda besar kiamat yang kelima Tanda besar kiamat yang keempat kami gambarkan lagi di sini spidol kita. Kami gambarkan lagi kepada kita semua bahwa umat Islam hanya menjalani dan mendapatkan menemukan tujuh tanda besar kiamat saja. Tiga yang sisa hanya orang-orang kafir yang hidup di bumi akan mendapatkannya. Tanda besar kiamat yang pertama yaitu duhan, yang kedua dajjal, yang ketiga Isa alaihi dan yang keempat Ya'juj dan Majuj. Seperti ini. Seperti itu. Ini adalah fase keempat Dan ini fase kelima Fase kelima, fase keempat Pada fase keempat Yang pertama adalah Dukhan Yang kedua adalah Isa Dajjal Dan yang ketiga adalah Isa alaihissalam Dan penutup di fase keempat yaitu Ya'juj wa Majuj. Baik. Nah, tiga tanda besar kiamat berikutnya adalah di sini. Ini yang kelima, tanda besar kiamat yang kelima yaitu tulu'us syamsi min maghribiha. Matahari terbit di sebelah barat tempat dia biasa tenggelam. Kemudian yang keenam Yaitu Dab Batul Ardi Dab Batul Permanen Masya Allah Ini pena permanen Dab Batul Ardi Dan baru yang ketujuh Inilah tanda penutup Dari keberadaan umat Islam di muka bumi Bertiupnya Reh Tayyib Rihun tayyibun, ya, baridun, Rih yang sangat lembut Berbau wangi sejuk Yang menyebabkan wafatnya seluruh umat Islam Serentak di muka bumi Tiga ini akan kita bahas InsyaAllah Pertama Kita mulai dari terbitnya matahari Di sebelah barat Buka Al-Quran Surat Al-An'am Ayat 158 Buka Al-Quran Dalilnya adalah Surat Al-An'am Ayat 158 Surat Al-An'am Surat yang ke-6 Ayat 158 A'udhu <Suluh> billahi minasyaitanirrajim بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً La yang fag nafsa imannya, lmtakul amalat min qabul, atau ksebet fi imannya khairah. Qul intazirun, innam intazirun. Allah merahmati. بالقرآن وصلى الله على Artinya yang mereka melihat Nantikan hanyalah kedatangan mereka kepada mereka, atau kedatangan Tuhanmu, atau sebagian tanda-tanda dari Tuhanmu. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Tuhanmu tidak berulang lagi. Iman seseorang yang belum beriman sebelum itu. Ini ayat. Korelasinya disebut oleh para ahli tafsir yaitu ketika matahari sudah terbit dari arah. Biasanya dia tenggelam. Itu dari barat. Saat itu banyak orang ingin beriman, ingin menyatakan Islam, ingin taubat. Allah sudah tutup semua pintu. Enggak ada guna lagi mau bertobat. Tidak ada guna lagi mau beriman. Tidak ada guna lagi mau menyatakan syahadat mau masuk Islam. Sudah ditutup. Terus? Lagi iman. Seseorang belum beriman seperti itu atau belum berusaha berbuat kebajikan dengan imannya itu, katakanlah. Tunggulah kami pun menunggu Taib kaum muslimin yang kami muliakan Sekarang buka Kitab Zikir Akhir Zaman Zikir Akhir Zaman Halaman 392 Zikir Akhir Zaman Halaman 392 Lihat Ke kitab yang saya angkat ini Lihat Ada yang saya kasih stabilo Mulai baca dari situ Ya, mulai baca dari situ Abdullah bin Abu Aufa ia berkata. Detail peristiwa tersebut dapat kita lihat pada sebuah hadis yang diraikan oleh Al Hafiz Abu Bakar bin Murdawiyah. Sebentar, sebentar. Sebelum ini dibacakan, ketahuilah siapakah yang paling tahu kapan matahari akan terbit dari barat? Yang paling tahu adalah orang Islam. Orang beriman. Limada, kenapa? Karena orang beriman ketika itu menghabiskan malamnya dengan tahajud. Baca Al-Quran berzikir. Dia tidur. Kelelahan sepuas-puasnya dia tahajud. Kemudian dia bangun kembali. Dia tahajud kembali. Dia berdoa sebanyak-banyaknya berdoa. Padahal tadi tahajudnya. Orang-orang beriman ya, tahajudnya orang beriman panjang, lama dia berdiri. Setelah itu dia rukuk, lama rukuknya. Dia iktidal, lama iktidalnya. Dia sujud, lama sujudnya. Begitulah tahajud dia kerjakan. Kemudian setelah Assalamualaikum-Assalamualaikum selesai, dia pun berdoa sepuas-puasnya berdoa. Berzikir sepanjang panjangnya zikir. Lalu baca Quran se sepenat panatnya Lalu ketiduran lagi. Dilihat hari masih gelap di luar. Kemudian dia terbangun kembali Setelah terbangun masih gelap seperti tadi Dia dia kembali bangkit, solat lagi Solat lagi seperti tadi Lalu berdoa lagi, zikir lagi, baca Quran lagi Kemudian saking lelahnya dia beribadah, tidur lagi Lalu dia bangun seperti sudah lama sekali tidur Kemudian dia terbangun masih gelap gulita di luar Setelah gelap gulita yang begitu panjang di luar dia lihat ini berarti masih ada waktu untuk sholat tahajud Dia kembali sholat tahajud Panjang dia sholat tahajud Masya Allah Sampai pada saat Dimana dia sangat penat Lalu dia berdoa, berzikir Membaca Al-Quran Setelah itu dia pun turun ke jalanan Orang-orang beriman turun ke jalanan Masih gelap gulita. Apa kata orang-orang Apa kata orang-orang Sesama mereka yang berjumpa di jalanan Padahal gelap gulita mereka bawa obor masing-masingnya. Inilah dia tanda-tanda yang pernah kita pelajari. Berarti besok pasti matahari terbit. Orang-orang awam yang sudah capek tidur, orang-orang yang memang anti salat, yang enggak mau ibadah, tapi dia orang Islam, ya, sudah banyak tanda-tanda kiamat tetapi dia enggak percaya. Alam, enggak ada tu doh Akhirnya kaum muslimin berkumandanglah azan. Siapa yang menyuruh azan? Sang imam. Sang pemimpin menyuruh kumandangkan azan azan subuh Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar, Allahu Akbar seterusnya